Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді Переклад Де Труценко. Розділ 42. Джозеф тягар. Оленяча голова. Територія Кестербриджського притулку була обгороджена муром, що ривався лише в одному місці, де стояла висока вежа зі шпичастим дахом, поросла як і фасад. Не було на ній ні вікон, ні димарів, ні оздоб, ні виступів. На оповитій темно-зеленим листям стіні видно було тільки невеликі двері. Двері були не зовсім звичайні. Поріг вивищувався на три баль чотири фути над землею, і відразу не можна було здогадатися, навіщо він такий високий. Однак колії, які вели до вежі, доводили, що з дверей щось виносять просто на воза, який стоїть в рівень з порогом, або заносять з воза. Загалом двері нагадували браму зрадника, тільки оточення було інше. Вочевидь, ними користувалися лише зрідка, оскільки в тріщинах кам'яного порога та місям пишно проросла трава. Годинник на притулку показував за п'ять третю, коли синя з червоним ресорна коляса, діставшись кінця вулиці, зупинилася коло вежі. Годинник, спотикаючись, видзвонював щось на кшталт мальбрука, коли Джозеф порграс узявся за клямку дзвінка, і йому звеліли під'їхати до високого порога дверей. Потім двері відчинилися, і звідти висунулася проста ільмова труна. Два наймити в простих куртках поставили її на Редван. Джозеф оздобив труну квітами і зеленю, як йому ото загадали, і незабаром уже важко було вгадати, що було у повозі. Він ляснув батогоміка та фалкфані Робін, спустившися з пагорба, покотив шляхом до ведербері. Заносилося вже до вечора. Ступаючи поруч з повозом, Пурграс поглянув праворуч, в напрямку моря, і побачив химерні хмари і пасмана над низкою пагорбів, що оточували з цього боку рівнину. Небо раптом укрилося поростю якихось повітряних отруйних грибів, коріння яких спускалося в море. І коли кінь, людина і небіжціця заїхали до великого Ялбрійського лісу, їх укрила непроглядна запона, виткана невидимими руками. То була навала осінньої імли, перший туман тієї осені. До все відразу ж затьмарилося, наче заплющилося око небес. У повітрі не відчувалося жодного пороху, жодної краплі не падало на листя буків, беріз і ялин, що обступили з обох боків дорогу. Джозеф Пурграс озирнув свій скорботний вантаж, що насилу проглядав крізь галузки квітучої лавролистої калини. Потім його погляд потонув у бездонній імлі, що залягла праворуч і ліворуч поміж стовбурами примарних дерев. Зумпинивши коня, Джозеф почав дослухатися. Ні звуку ходи, ні торохтіння коліс. Аж ось мертве безгуміння порушив лунки стукіт. Щось тяжке впало з дерева і, прослизнувши поміж галузками зелені, вдарило у віку домовини бідолашки Фані. І Імла вже осіла на деревах, і то була перша крапля, що зірвалася з просякнутого вологою листя. Потім десь поруч ляпнула друга крапля, третя, четверта, і незабаром тяжкі краплі забарабанили по сухій траві, по дорозі, по голові і по грудях подорожнього. В селищі Ройтаун, коло шляху на узлісі, стояла стара корчма, що звалася Оленяча голова. Звідти було десь півтори милі до Ведербері. За давнішої пори, коли їздили дирижансами, тут перепрягали коней. Тепер старі стайні розвалили і лишилася тільки корчма, що стояла подаль від шляху і нагадувала про себе подорожнім вивіскою, почепленою на грубій гіляці в'яза на тому боці шляху. Мандрівці... Назва туристи ще не стала модною. Проїжджаючи шляхом і помітивши ту вивіску, часом казали, що на полотнах їм намуляли очі і лісові шинки, та їм ще не траплялося на спрашке бачити таких вивісок. Біля того в'яза і стояла халабуда, куди ото заліз Габрієль, не помітивши ні вивіски, ні корчми. У її корчмі збереглися старосвітські звичаї і порядки. Її завсідники твердо засвоїли цілий ряд правил. А саме, Гримни кухлемо в стілах, що хочеш іще випити. Гукни голосніш, як тобі треба тютюнцю. -тю. Звертаючись до наймички, каже дівчино, господиню називай матінкою тощо. Джозеф зітхнув з полегшенням, коли перед ним виросла привітна вивіска, і хутко зупинив конячку, поклавши собі втілити намір, який уже дозрів у нього. Мужність у нього вичерпалася до останньої краплини. Поставивши коняку головою в притул до зеленого горбика, він увійшов до корчми хильнути кварту пива. Він спустився в кухню корчми, де підлога була на сходинку нижче від коридору, що був на сходинку нижче від битого шляху. І що ж побачив він собі на радість? Два мідно-червоні диски – мармизи пана Джана Когана і пана Марка Кларка. Шановні власники найглибших пелюк у всій Крузі сиділи за круглим треногим столиком, оббитим залізною облямівкою, щоб часом не скинули додолу кухлі та склянки. Друзяки нагадували вечірнє сонце і місяць повню, який з утіхою дивляться одне на одне. «О, та це ж наш Порграс!» – вигукнув Марк Кларк. бо, Твій вигляд, Джозефе, не робить щасті харчам твоєї господині!» «Та в мене була дуже бліда супутниця!» Відповів Джозеф, мимоволі здригаючись і виказуючи на обличчі покірність долі. І по правді сказати, мені стало не по собі. Йей бо, я навіть забув смак ковбаси й дух пива, тільки сюрбнув пару ковтків ото уранці. То випий, Джозефе, не мордуй себе, сказав Коган, простягаючи йому майже повного глека. Джозеф пив не великими ковтками, потім почав ковтати ще повільніше і нарешті промовив, опускаючи глека на сил. Добре, як вип'єш, та й на душі стало начебто веселіше, адже подумати тільки, яке сумне діло мені доручили. І справді випивка втіха для душі, відгукнувся Джан. Видно було, що він так засвоїв цю заяложену істину, що слова самі зірвалися у нього з язика. Піднявши кварту, Коган повільно захилив голову і в перечутті утіхи заплющив очі, щоб його ніщо не відволікало. Що ж, їхати так їхати, зітхнув Пурграс. Хоча не від того, щоб перехилити з вами ще кухоль, але люди можуть втратити до мене довіру, коли побачать мене тут. А куди ти простоїш, Джозефе? Назад, у Ведербері. Там у мене у візкобі долаха Фанні Робін. За чверть до п'ятої мені треба відвезти її до воріт-кладовища. чув-чув, забили бідну в ящик. За труну, певне, заплатила парафія. А вже за дзвін і за могилу платити нема кому. Парафія заплатить півкрони за могилу, а Шелінг за подзвіння не платитиме, бо те подзвіння – це розкіш, а вже без могили ніяк не обійтися. А втім, я так вважаю, наша господиня за все заплатить. Хороша була дівчина, гарна така. А нащо тобі поспішати, Джозефе? Бідолаха померла, її не воскресиш. То чому би тобі не посидіти з нами тут у затишку і не хльнути ще? Я б і не проти випити з вами, хлопці, хоч і на персточок, але час у мене обмаль, бо діло є діло. Випий ось ще кварту. Після другої сили прибуде вдвічі. Стає так тепло і гарно, все йде як по маслу. Зайвого пити, звісно, не можна, а то ще потрапиш до пекла. Але ж не всякому дано розумітися на петві. А коли вже ми отримали такий собі дар, то користуємося ним на славу. Правильно, підхопив Марк Кларк. Милостовий Господь нагородив нас цим талантом і гріх закопувати його в землю. Хай їм грець усім цим пасторам та паламарям, та вчителям з їхніми чаюваннями. Через них усі давні зазвичай зійшли на пропасть. Ну, вже тепер мені справді пора, заявив Джозеф. Годі тобі, Джозеф, що за дурня? Бідулаха померла, а геш? Куди ж тобі поспішати? Вже я сподіваюся, що Господь не покарає мене за мої провини, сказав Джозеф знову сідаючи. Поправді кажучи, останнім часом я таки піддавався спокусам. За цей місяць я раз напився, мовчиб, і в неділю не пішов до церкви. А вчора у мене зірвалося з язика лихе слово. А треба ж думати про спасіння душі, бо про майбутнє життя думати і не гайте часу даремно. Про майбутнє життя думати і не гайте часу даремно. То ти ходиш в капелу, Джозефе? Та що ти? Що ж до мене, заявив Коган? то я вірний син англіканської церкви. «І я теж, їй Богу!» – вигукнув Марк Ларк. «Не хочеться мені говорити про себе, немає у мене такої звички». Провадив Коган, виявляючи схильність розбалакувати про свої переконання, характерно для споживачів напоїв з ячменю. «Скажу одне, ні разу в житті я не порушив жодного церковного правила. В якій вірі народився, в тій перебуваю. Отак. От а церква добра ось чим». Можна заглядати до шинку, як за кортить часом, і нема чого сушити мозок над усякою там примудрістю. Ну, а якщо тобі до смаку їхнє зібрання, то ходи до капели. Зізнатися, ті, що ходять у капелу, люди тямущі, навчилися вигадувати всякі там молитви і про свою сім'ю, і про тих, хто потерпів от корабле трощі, як ото в газетах пишуть. Навчилися вже ж, натхненно підхопив Марк Кларк. А от нам, церковникам, не обійтися без молитовників. Як треба молитися, то язик прилипає до піднебіння. «А ті, що моляться в капелі, справді з усіма святими за пані брата?» – мовив Джозеф. «Так», – звикнувся Коган, – «вони, звісно, потраплять до раю, адже вони тяжко гарують і заробляють собі порятунок. Ясна річ, нам, членам церкви, далеко до них і навряд чи нас пустять у рай. А все-таки я терпіти не можу тих, хто відступає від старої віри». Щоб, напевно, потрапити в рай. На мене це все одно, що завербуватися шпигуном за гроші. Ось що, люди добрі. Як вимерзла у мене в городі картопля, ніхто, як наш пастор Сердлі, дав мені мішок на садіння. А у нього навряд чи залишався ще мішок для себе. Якби не він, не посадили б мені анічогісінько. Що, по-вашому я після цього зміню віру? Ну вже ні. Триматимуся міцно за старосвідчину. А якщо вже ми всі помиляємося... «Не біда. Як гинути, то гуртом». «Добре сказано. Дуже навіть добре», – вигукнув Джозеф. «А все-таки, друзі, мені пора в дорогу. Їй бо, пора. Пастор Сердлі чекатиме біля цвинтерних воріт, а там на дорозі у мене у віску покійниця». «Та не переймайся, Джозефе Пургрес. Пастор Сердлі чоловік добрий. Скільки разів заставав мене в шинку? А я чимало спожив напоїв за своє довге і гріховне життя. Та ніколи не докоряв мені за паятику довше сидів Джозеф Порграс, то менше турбувала його думка про покладення на нього обов'язки. Час потроху спливав, вже почало смаркати, і очі друзів-пияків світилися у сутінках, наче жарини. Коганів годинок вибив шість разів. У цю мить біля входу до корчми почулися квапливі кроки, двері відчинилися, і з'явився Габріель Оук у супровіді наймечки зі свічкою в руці. Він суворо глянув на фізіономії гуляк, з яких одна була довга, як дека скрипки, а дві інші круглік з коворідки. Джозеф Пурграс захліпав очима і тихенько відсунувся в тінь. Чесне слово, мені соромно за вас. Яка ганьба, Джозефе, яка ганьба, обороно вигукнув Габріель. Когане, ви називаєтеся людиною, а поводитеся, мов свиня. Коган потупився на Оука, причому то одне, то друге око його заплющувалося саме, наче вони були не частиною його самого, а якимось самостійним живим і сонними істотами. Та годі вам Габріелю, мовив Марк Кларк докидливо дивлячись на свічку, що, мабуть, відзначалася якимись привабливими маластивостями. «Покійниці вже байдуже!» Раптом заговорив Коган, механічно карбуючи слова. «Для неї вже зробили все, що належить. Їй нема вже на світі. То нащо людині ото поспішати. Це вже мрець Він нічого гісенько не відчуває, не бачить і навіть не знає, що з ним роблять. Якби вона була жива, я перший би їй допомог. Захотіла попоїсти чи випити, я відразу ж виклав би грошики. Але вона померла і поспішай, не поспішай її вже не оживити. Вона пішла від нас і нема чого на неї дарма гаяти час. Куди нам квапитися? Випийте з нами, Габріелю, і будьмо друзями, адже завтра з нами може статися те саме, що і з нею. Дуже навіть може, і хильнув з кварти, поспішаючи утішитися благами життя, поки з ним не ще не сталося згадана подія, а Джан раптом заревів Завтра, завтра, нині мир і статок за столом панують. Безтурботно, друзі, в мене бенкетують, пригощаю щедро вам і хліб, і кварта, та без мене столи застеляйте завтра. Завтра, за. Заткийтеся, Джане, урвав його оук і вернувся до Пурграса. Щодо вас, Джозефе, то ви поводитеся просто мерзенно, хоч і корчите себе святенника. Ви напилися до чортиків і не тримаєтеся на ногах. «Ну-ну-ну-ні, вівчарюк, ні! Вівчарю, ні. Вислухайте розумне слово, вівчарю! Вся справа в тому, що мене вразила недуга! Двоїться в очах, септо ви бачите замість мене двох, чи то пак, я бачу замість вас двох!» «Ох, кепська ця недуга, як у віччу довоїця!» – виголосив Марк Кларк. «Так завжди зі мною трапляється, як засиджуся в корчмі!» – зі смиреним виглядом провадив Джозеф Пурграс. «Так, я бачу всякої тварі по парі, ніби мене за ною взяв з собою в ковчег. «Еге!» додав він, пускаючи сльозу. Любонь, я занадто гарний для теперішньої Англії. Жити б мені в старому заповіті з іншими праведниками. Тоді ніхто не назвав би мене п'яницею. Годі тут нюняти. Зовсім здуріли, еге!» Зурів. Ну що ж, обзивається мене пленюгою, я прийму за Я ладен каятися на колішках, їй бо ладен, адже адже я перед всяким ділом кажу. Боже поможи. Цілісінький день не сходить у мене з язика. Певне, за це я ізужив нагану, то значить, я здурів. Та хіба я дозволяв вилазити мені на голову? Завжди давав здачі, та ще як? Правду я кажу? Так воно й було, молодець ти Джозефе, палко вигукнув Джан. Ніколи не допускав такого. А ось вівчар при всіх моїх чеснотах обізвав мене дурним. Ну, та Бог з ним. Смерть буде для мене порятунком. Упевнившись, що жодному наймотові не можна довіряти перевезення небіжчиці, Габріель, ні слова не кажучи, вийшов зачинив по собі двері і попрямував до воза. Він одвів коняка від горбка, якого вона геть не об'їла. Поправив гілки на віку труни, і візок покотився в темряву. У селищі вже дізналися, що до вечора повинні привезти і поховати тіло бідолашки Фані Робін, яка втекла в Кестербридж і звідти переходила з міста в місто, ідучи за енським полком. Проте завдяки мовчанню Болдвуда і великодушності Оука, нікому й на думку не спадало ототожнити Троя з тим вояком, до якого вона втекла. Абріль сподівався, що правда не випливе назовні бодай найближчими днями. Фані поховають, мене час, про цю подію почнуть забувати. І бачеба не зазнає гострого болю, якого тепер завдали б їй образливі чутки. Коли Габріель дістався бачебаного будинку, вже геть посутеніло. воріт вийшов чоловік і запитав. «Це порграс зі стілом!» Габріель впізнав голос пастора. «Я привіз тіло, сер!» – відгукнувся він. «Я допіру заходив до пані Трой довідатися, чи невідомо їй, чи чим викликана затримка. Боюся, що зараз уже запізно для похорону. А свідоцтво про смерть у вас?» «Ні», – відповів Габріель. «Я гадаю, воно у Пурграса, а він застряг у, у воланячій голові. Я забув у нього запитати». «Ну, то так і буде. Відкладімо похорон до завтрашнього ранку. Тіло можна відвести до церкви або ж залишити тут на фермі. А вранці його візьмуть грабарі. Вони почекали годину і розійшлися по домівках у Габріля були підстави вважати другу пасторову пропозицію неприйнятною. Хоча Фані ще за життя дядечка бачить би кілька років прослужила на фермі, він подумав про різні непередбачені обставини. Ця затримка може завдати багато лиха. Але його воля не була законом, і він вирішив дізнатися, що скаже з цього приводу його пані. Обійшовши до Вітальні, він одразу помітив, що вона в якомусь незвичному стані. Він прочитав у її очах підозри і розгубленість. Як видно, її охопили недобрі думки. Троще не повернувся. Спершу бачиба з байдужим виглядом погодилася на пропозицію оука перевести тіло до церкви, але, дійшовши з Габрієлем до воріт, змінила рішення і захотіла, щоб покінницю занесли до хати. Оук переконав бачимо, що краще залишити її у візку, де вона лежить, укрита квітами і зеленим листям, тільки завести колясу до ранку в повітку, але всі його умовляння були марні. Це буде жорстоко і вже зовсім не по християнському, заперечила вона якщо ми залишимо бідолаху на ніч у повітці. «Що ж, гаразд, – сказав пастор. Її поховають завтра вранці, я подбаю про це. Пані Трой має рацію, ми повинні виявити повагу до небіжчиці. Не забуваємо, вона залишається нашою сестрою, хоч і грішниця. Сподіваємося, милосердній Господь простить її і долучить до ягнято котари Христової». Слова пастора, сказані сумним і безстороннім тоном, завмерли у густому повітрі, і у Габріелю на очах з'явилися сльози. Батшаба, здавалося, не була зворушена. Пан Сетлі пішов, а Габріель запалив ліхтаря. Він покликав на допомогу ще трьох чоловіків. Усі разом вони внесли в дім бездушне тіло служниці і, виконуючи наказ Батшаби, поставили труну на дві сунуті лавки в маленькій вітальні. Потім усі, крім Габріеля Оука, вийшли з кімнати. Він і далі нерішуче стояв біля труни. Оук був до глибини душі вражений зловісною іронією обставин, що складалися проти дружини Троя. І відчував, що не в змозі попередити лихо. Хоч як він старався, сталося найгірше. Оук уявляв, які наслідки матимуть події сьогоднішнього дня. Жахливе відкриття неминуче кине на життя Батшебе тінь, яка ніколи не зітреться остаточно. Оук сушив собі мозок над тим, як позбавити Батшебу тих страждань. Ось він знову глянув на вік і раптом побачив написані країдою слова. «Фанні робін і намовля». Габрієль вийняв носовичка і ретельно стер два останні слова, лишивши тільки ім'я Фані Робін. Потім він вийшов з кімнати і покинув дім, спокійно зачинивши по собі парадні двері.